Blogalizazioa A Blogalizazioa tartean sartzen gera eta ya da telefonoaren bestaldean eh, David Martínez, daukagu, arratsaldean, David Arratzaldean, zemoguz Ondo tazun Hondo, hondo, igual dionaz, disfrutatzen oficinan. Hori da, oso hongi. Aprovechatu, ze... Okerrezmanago berriz badator e, euri jaman jantira. Aprovechatu beharko. Eta aurkoan ere bai, ba, hainbat gai ekartzen dizkiguzu, batez ere, balegi berri batzuen e, proposamena interneteri dago estatu Espainolean e, ba ematen duena, jarriko dituztela indarrean, ez da? Ba, ibezte... <coughs> E, Pazan, igean, izen zan, e, oin iruaz, edo, Espainiago gobernuak lege araudi berri bat proposatu eban e, interneten inguruan. Eta, bueno, nekien e, ikusi behar dugu, edo behintzatark ikusi behar dugu, e, azkenean kalean gertatzen digen be interneten eragina dekiela, eta alderantziz baita interneten gertatzen digen gauzate kalean eragina dekiela. Orduan, bueno, konte, legean inguruan oso ulertzeko da eta esteko esteko ingingo ingingo gausa eskutorik kontua da internet bitarcez eh manifestazio konzentrazio eh akto dotsein violento edo urrenuste tam violento violenta hisango biderentara konbokatzen baldin badogu bi urteko espetxe sigorrera eh eh jartzen dara bi urteko espetxe sigorrera aurra jartzen dara Hola, ya está. Beraz ikusten du errepresioa ba, internetera ema ere, ere eramaten ari dutela Jada ja beti komentatzen duan azkenian kalean gertatzen dena interneten be ikusten da eta hain aspaldi ikusi izan dogo, ba, bai Twitter, bai Facebook da, sozial, dugu, edo sin zare sozial pilo bat erabiltzen dugu aktivismomorako dudo aktiv tilo bat erabiltzen dugula ezetaabileinindan esan diko viena? Eta, eta bueno, ba, horri beha ikusi dabe geldi aldi bat emon bihardotzola eta internet kontrolatu bihardabela. Adibidez Euskal Herrian argitagarri ikusi zan e, Bilbon kukutza zarratu ebiniko. E, Artun zauian, ikusi, ikusi ebien aktivista denak Twitter bitartez organisatzen ginela. Bilbo, Bilbo gotik alde batera bestera juteko eta ba, kontrolaren hon zauzan eta, eta polizian hon zegoan ikusten juoteko. Eta bueno, vas a ba, dira hori kontrolatzen. Ikusi da bai estatu espainolean, bai Madrilen, zein Valencian, zein sen Barcelona n greba dokarra ingurua Madrilen 15en, eta ikasle, ikasle borroka. Twitter bitartez se Zabaldu ebasala bere mezu geienak edo mezudanak. Eta orduan esan da, ba bueno, ni honekin eba, ere ebai bi erdugu eta eta onaino eldugarak. Toposapen hau E, boskatzen baldin bada, betateatzen baldin bada, araz bat izango dugu, se do zinkoen sentra e do zinkoen sentra Zabaltzen baldin badugu uretu Facebook edo edo blogetan edo zarei sozialetan edo zildokutan. Zabaltzen baldin badugu bi, bi urteko espetzi gorra okinaldogu. Ta hori, ba, ostia, zentzura argia da eta dirazpen azkatazionako altako e, neurri, <laughs> neurri argita garuia. Baina, ea, ea ondo ulertzen dudan, e, edozen konzentrazioa esaten duzunean, konzentrazioa legal bat ere bai deitzen bada internet bidez e, delitua izan daiteke? Legeak esaten dau konzentraziniak violentak baldin badia, ozak kontua da. E, edo nik honela interpretatzeot behintzat, baina ez mazgir legei izona. E, eure lege, legean esaten da, ben konzentraziniak behitzen baldin bada osu. Eta konzentrazini hori violentoa izaten amaitzen baldin badau. Mm. Bi urte kospetxe zigorraldira, eh, zigorraldiaren aurrean jartzen zara. Gero, gertatzen dena honekin, ba, orokorrean errepresioarekin gertatzen dena, ez da? E, azkenian e, gaur egun e, ba oso erresa izan daiteke e, nola baitzabaltza internet bide zain bat deialdi, baina jendia beldurtzen da horrelako neurriekin, ez da? Kontuz, kontuzi bildi, elgara. Zare sozialako zonatira, o sea, nipiago ustateak dez, asko erabiltzen dugu kontu handi zibil biher gara beti ginez. Kontu handi zibil biher hor e, zer kaumentatzen dugunakin. Azkenian hau da futbol partia baten moduan, osea, futbol partia baten gauz, eta etxailanen etxean jolazten ari gara, ez gure Kampoa, eta da gure Zelaya, ez, gure, ez, gure, ez gure Normak, ez da ezer. Hortuan kontu handiz izan behar dugu, etxailaren etxera jolazten, jolazten goazenean, ze Twitter, Facebook, guzti hauek, naiz eta eman lagunak direla, etxailak dira. Gero beste kontutxo bat okurritzen ari zaidana, gaur egun horrelako e, sare sozialek ez dute pertsoneek bakarrik erabiltzen baizik eta eragileek eta askotan e, bal, alegalak diren eragileak, ba e, bezala, ez? Eh, gertatu daiteke gaztetxeak, gastetxearen Facebookean horrelako e, deialdi bat egiten bada. Ba, dosin pertsonaren Facebookean gertatzen den erabilian, osea, azkenian nahi baldin badabe E, Ipe, e, mesua bidali daben Ipe elbidea bilatu aldabe, orkitu aldabe, eta, eta Ipe elbide horren or, atzean beti da pertsona bat, edo kontratu bat, edo, ba, euskal te telefonika, edo zinekin dagoen kontratu bat, eta horren kontrako neurriak hartu, edo gaztetzea da joan, eta gaztetzearen aurkako e, e, hauek e, errepresioa e, mila, mila formula de formuladekien kontua da parado señala bebai, dako ekiritzeko eta bueno, badauz ba proxia que se institzenda, eh tore se institzenda, eh bueno, ba 1000 gram bilatzen balden badosko anonimotu naen inguruko artikulu bat, eh fijo indatzita daola. Beraz moduak, ba moduak babesteko besteko pizkat eh buru azkenean internet erabiltzen duzunean Bai, eta gaur egun nik usto horiak e, beharrezkoat izela bentsat aktivismoa internete nintzen duguna antzako oso beharrezkoat iela erramenta guztiago ezagutzea eta geratu biergara bentsat izanekin gero gero baitzean google Googleen bilatzeko eta gure ordenadoretan instalatzeko mm -hmm. ta kontua da bat edo privoksi bezala kozareak erabiltzen badoguz, e, lortzen duguna da gure ite hori eskutatu eta beste sare horretako beste ite elbide bat lortu. Eta ite elbide, beste ite horrek onaldia alemanean estatu batuetan txinan e, estait, edo, zein, edo zein erri aldetan. Eta interesgarria da, zer gero badia bilatzen, ez diakapaz. Edo 20 asko zaiatzen dutxagu gure, gure benetako ite edo ite, jatorrizko ite elbidea zindan jakitza. Esaten zenuen, lege proposamena dela oraindikan onartu ez dagoena, baina, e, Pepe gehiago absolutua dauka, beraz, zailtasunik e, ez du izango, baina ez dakit, e, dakizun beste alderdiak zenolako jarrera hartu duten e, proposamen oneri beira. Ba, ahia, esaten baldin badotzu, testakit, esindotzu, eh, erantzun hori eh, emon. Baia, bueno, nik usteo, t eskerreko alderdi danak, edo gintzat, esker aldeko alderdi guztiak, onen kontra egon gobiarko litzatekezela, argita garbiz. Zarearen, zarearen neutrat, neutraltasunaren kontrakoa izateaz gain, eh, adirazpen azkatasunaren kontrakoa. Mhm eh amaitzeko berri eskatuko dizut erreplikatzeko zeintzu diren e, ba modu hoiek eh babesteko ba, askenean bakoitzaren interneteko erabilera hori Bai ba komentatzen da benia e, apurbat nik nik 20 pertsonak itor eta privox erabiltzen dut, baia bueno, badaude beste beste undaka e, Googleen bilatzen baldin badozu proxy web eh bilatu aurkituko dozu bat eta eta hor horrek or, erabiltzen baldin erramienta horrek erabiltzen baldin badu zure be nekuzte bat baintasuan apur bat bermatuko da besala. bueno, izen raro atian eskerro tweetatutako dut elbide bat eta eta lan ikusi aldu zure. Osongi gorka ba mie esker eh ba lege proposamen honen inguruko informazioa eta baitare honen aurkako jarrera zeintzuk eh, izan daitezkeen eta besterik angga horrengora arte. Ba horrengora arte zuei eskerrak. blogalizazioa.